Lúkasar Guðspjall, 14. kabli Kvíldardag nokkur kom Jésús í hús eins af höfvingjum fariseja til máltíðar og höfðum enn gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður einn vassjúkur. Jésús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og farisegana Er leifilegt að lækna á kvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jésús mælti við þá. Ef einhver ykkar á astna eða nöyt sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp, þótt hvíldardagur sé. Þeir gáttu engu svara þessu. Jésús í gætur hvernig boðskestir völdu sér hefðarsætinn tók dæmi og sagði við þá Þegar einhver býður þér til brúkaups, þá seti ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé bóðið og sá komi er ykkur bauð og segi við þig Þóka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka ysta sæti. Farðu heldur er þér er bóðið og seti í ysta sæti. Svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur, vinur, flyt þig hæra upp. Mun fyrir þá virðing veitast frammi fyrir öllum er setja til borðs með þér. Því að hver sem upp hefur sjálfan sig mun auðmiktur verða. En sá sem lítið lækkar sjálfan sig mun upp hafin verða. Þá sagði Jésús við gestgjafasinn, Þegar þú heldur miðdeigisverð eða kvöldverð, bjóð þá kvorki vinum þínum nýr bræðrum, ættingjum nýr ríkum nágrunum, því að þeir bjóða þér aftur og þú fær það endurgóldið. Þegar þú gerir veistlu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, hölltum og blindum, og mynd þú sæll verða, því að þeir geta ekki endurgóldið þér, en þú fær það endurgóldið, í upprisu réttlátra. Þegar einn þeirra er að borði sátu heyrði þetta, sagði hann við Jésu. Sætler sá sem situr til borðs í Guðs ríki. sagði við hann. Maður nokkur gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Er stundin koma að veislanskildi vera, Sendi hann þjón sinn að segja þeim er boðinir voru. Komið, nú er allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. Hinn fyrsti sagði við hann. Ég hef keipt akur og verð að fara og líta á hann. Ég byrð þig hafði mig afsakaðan. Annar sagði, ég hef keipt 5 tvendir akneita og er á förum að reyna þau. Ég byrð þig, haf mig afsakaðan. Og enn annar sagði Konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjótnin kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reytist húsbúndin og sagði við þjón sinn Far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið inn hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjótnin sagði Herra, það er gert sem þú bauðst og enn er rúm. Þá sagði húsbóndin við þjónin. Farð þú út um stíga og vegi og þrístu á menn að koma inn svo að hús mitt fyllist. Fyrir ég segi ykkur að engin þeirra sem fyrst voru boðinir mun smakka kvöldmáltið mína. Mikill fjöldi fólks var Jésú samferða. Hann snýri sér við og sagði við mannfjöldan Enginn getur komið til mín og orði lærisveitt minn nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur og enda fram yfir eigið líf. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveitt minn. Hver í þar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reysa törn og reiknar kostnaðinn hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu? Alla má svo fara að hann leggji undirstöðu en fái ekki lokið við og allir sem það sjá takja að spotta hann og segja Þessi maður fór að byggja en gata ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast um hvort honum sé fært að mæta með tíu þúsundum þeim er fyrr á móti honum með tuttugu þúsundir. Sér svo ekki gerir hann menn á fund anstæðingsins meðan hann er enn langt undan og spyr um friðarkosti. Þannig getur engin eðar verið lærisveitt minn nefn hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið er gott en ef saltið sjálft opnar með hverju á þá að krydda það? Hvorki er það hæft á tún né taðhaug, því er fleikt. Hver sem Eiru hefur að heyra, hann heyri.